For et par dage siden, der gennemgik jeg sammen med Lønge Jakobsen og Niels Christian Holmstrøm de seks øverste hold i tabellen. Vi kommer også omkring lidt andet, men jeg lovede jer selvfølgelig, at vi ikke var færdige for en evaluering. Det kræver jo en evaluering af hele Superligaen, Så nu handler det om de nederste seks hold i tabellen, men vi skal også omkring noget med nogle røverkøb og noget supersalg, og så har vi en særlig mand, vi skal snakke om til allersidst. Så velkommen til anden del af denne her Superliga-evaluering. Da vi forlod jer for et par dage siden, der var det jo, hvor vi havde gennemgået hele top 6 af Superligaen. Men nu er vi taget hele vejen til Aalborg for at besøge Jacobsen, så jeg tænker, at vi skal have mest muligt ud af hans tid, når han endelig åbner dørene op. Så derfor skal vi selvfølgelig også have den sidste del af Superligaen under behandling, plus lidt andet. Men skal vi ikke starte der, hvor vi slap, nemlig ved nummer 7 i tabellen, som jo er AGF. Øh, som øh, jo har haft et begivenhedsrigt år. De har fået en ny sportschef, øh, de vil have en ny spillestil efter øh, seneste sæson. Der har været mange dårlige resultater faktisk hen over hele året. Øh, og så er det også som om noget af den gamle spillestil er hævet frem fra øh, skuffen I, øh, igen. Hvad er det, øh, vi ser fra AGF det her efterårs, søster Ja, den brutale dom er jo, at forsøget på at implementere en, en, en ny spillestil er jo ikke lykkes. Jeg tror, at Daniel Nielsen selv var, var, var, var fremme at sige det her. Der er jo ikke andet end at sige, efter øh, så meget modgang resultatmæssigt, så var det ligesom back to basic. Øh, så det har man taget fat på, og det er jo givet nogle resultater. Øh, slår Midtjylland 3-0 på hjemmebane. Har ellers haft meget svært ved at få det til at fungere hjemme på, på Sears Park. Så det er jo ligesom back to basic. Øh, det er ligesom om, at AGF har, har, har mistet noget kvalitet hen over transfervinduet i hvert fald, så der er noget, der skal, der skal genopbygges. Øhm, det bliver virkelig på et hængende hår, hvis de skal med i top 6. Det gør det. Men AGF brugte jo ellers ret mange penge i transfervinduet, havde også fået større muskler at gøre med at hente blandt andet Michael Andersen. De henter flere spillere ind, der ligesom skulle kunne hvad kan man sige, øh, føre dem det her øh, skridt videre til den her version 2.0, som David Nielsen snakker om, da vi, da vi stopper øh, seneste sæson. Øhm, Lønge, er du bekymret over AGF? Er de ligesom, hvad kan man sige, har de stået for meget stampe det seneste Nu Det eneste, hvis det går skidt, der kan bekymre mig, det er OB. så i øjeblikket der er jeg ikke så bekymret. <laughs> okay. Men hvis jeg skal vurdere AGF, så, så er jeg usikker på den. Det er deres egen skyld, at jeg skal være usikker på den. Men nu kan jeg ikke lige huske rækkefølgen af kampene. Men hvis jeg går ind og ser på de fem kampe, at har, inden det skal afgøres, det første hug, så vil jeg sige, hvis ikke de er stand til at presse giv de meget på, på den sidste, øh, 6. plads, så er de absolut heller ikke fortjent at være der. Fordi når jeg går ind og kigger, og så ikke bruge expected goals eller nogle andre statistikker, men bare min almindelige, sunde fornuft, hvordan vil lader AGF stå i forhold til det hold og i det hold og i det hold, så får de 12 point. Og 12 point, det vil man sige, det bør også være nok til at komme i top 6, men der skal vi huske, de første fire, skal de bruge til at hente noget foran. Og det betyder så, at hvis vi skal tage, at det så i givet fald er Silkeborg, der tættes på AGF, ja, så skal Silkeborg i hvert fald gå under, deres pointsnit snit nu, for ikke at forsvare den plads. Så jeg, jeg tror godt, at AGF kan, få, kan komme tæt på, men så skal de altså agere anderledes, end de har gjort sådan gennemsnitligt i det, i det her efterår. Men jeg tror, de kan, jeg tror, de kan gå efter 12 point. Øh... Ja, 12 point i fem kampe, det er jo altså mange. Det er, fire sejre. Det er i hvert fald mere, end ja. vi har set i sidste fire der, sejre, og det kræver så ja. også samtidig, at Silkeborg brænder sammen. Ikke? Ja. Det er derfor, jeg siger, at det er, det er noget af en challenge, de har foran sig. Det kan lade så gøre, men som du selv siger, de skal vinde hovedparten af de kampe, der er tilbage i grundspillet. Og, og selv de to, de henter ikke Randers og OB. Og... og for slik at tale om Brøndby, det gør de jo ikke. Så det kan ikke lade sig gøre rent. Jeg vil sige, det kan ikke lade sig gøre. Så det er der, de har kun Silkeborg at hænge hatten på, og Silkeborg får også deres point. Så det er, det er noget af en udfordring. Lad os gå videre til Viborg. AGF kan være, at man bliver lidt klogere på hen over et for Det kunne man måske forestille sig. Så Viborg... Øhm har jeg jo egentlig været imponeret af, Selvom de ikke ligger samtidig som Silkeborg, så har de trods alt øh, spillet frist til at virke som et hold, der har øh, ja, troet på det, de kom med. Jo, men det er lidt det samme, som vi taler om med, med, med Silkeborg. Jeg synes, øh, Lars Fri har lavet et meget fint stykke arbejde oven på det grundlag, som, som Næstrup øh, lagde i, øh, i første Division. Man skal jo huske, at Viborg kommer op som relativt suveræn vinder af første Division. Silkeborg kommer op øh, faktisk for det første gang i det taler kan man sige, og, og kommer op. Men, men Viborg har jo også leveret et rigtig godt spil og, nogle, og, en, og en god stime af resultater. Den er tyndet lidt ud på det sidste. så er det en trepoingsliga. Man kan ikke at spille uregjort. Men er jo med deroppe, hvor det stadigvæk er interessant. Og er jo heller ikke et hold, man kan afvise i, i top 6, hvis de, hvis de får de tilstrækkelige de point, der skal til. Så det er jo ikke kun AGF, der går op og snus. De har altså Viborg lige hældende. Absolut en godkendt præstation. Og jeg synes også, man skal sige omkring øh, Viborg. Jeg, jeg synes, de har været dygtige til, nu kommer vi tilbage til transfervinduet. Øh, det er vel et af de klubber, der har måske haft mest succes generelt øh, over de sidste par transfervinduer, med at hente et kontingent af hollandske spillere op, øh, som man har fundet rundt omkring i, i, i glemte klubber, hvor jeg lige vil sige tidligere talenter, som aldrig rigtigt har fået forløst deres talent, men hvor Viborg har taget dem op og fået skabt et hold, som er gedient på den led, at de spiller noget svært i fodbold. Så jeg synes, der er stor ros både til den sportslige ledelse og til ikke mindst Lars Friis for det stykke arbejde. Lønge, hvor vigtigt er det for Viborg at holde sammen på det hold, som nu fungerer så godt for dem, når vi går igennem januar om også? Men Vibra er måske lidt et andet sted end nogle af de hold, vi har snakket om, hvis de mister de spillere osv. Fordi jeg, jeg ser den lidt som et hold, der, der igen har mange sådan gode spillere, men de store stjerner er heller ikke på holdet. Så, så hvem er det, der gør rigtig ondt at miste? Og jeg er fuldstændig enig med Niels Christian, at vi har set en klub her, som lige siger hollandsk. Altså jeg har tidligere været inde på, at vi norsk og svensk. Men de siger hollandsk, og så tænker man ja, hvorfor har vi ikke prøvet det før? Fordi der er også meget afkast af en, et land, som talentudvikler mig også. Så, så der har der, der, der, der de fået succes med. Og det var det tredje hold, jeg ville have nævnt i ligaen, som jeg synes har gjort sig fortjent til at få et ekstra klap på skulderen. Jeg synes, de har klaret sig rigtig godt. Jeg synes, de spiller en god gang fodbold bedre, end jeg synes, vi har set Viborg i mange år. Det er ikke bare nogen, det gælder også sidste år. Og øh, nogle gange så vurderer jeg vores modstandere, altså ÅB's modstandere, ud fra, hvis nu jeg har frit hvor mange spillere fra det hold vil jeg så gerne have fat i. Når vi taber 5-2 til Viborg, på Aalborg Stadion. Nu er det også en god Viborgdag og en mindre god OB dag Men alligevel, 5-2. Så er man bagefter sådan lige... Den kunne have blevet 8 så jeg Der var også så mange mål mod synes jeg, du var inde på, har jeg hørt. Jamen, det er så de to eneste. Og. Det var på en halvleg. Men der er nødt til at sige, hvem var det egentlig, jeg, jeg, hvis nu jeg havde fritlejde, ville flytte fra Viborg-hold over på, på vores hold. Og der er faktisk ikke rigtig så mange. Jeg vil ikke nævne Talb, jeg ikke nævne, hvem det er, men det er ikke hovedparten. Det er ikke sådan, I siger, åh, kunne vi bare bytte hold? Slet ikke, altså, når jeg når kigger på papiret. Så Viborg har gjort det rigtig, rigtig godt. Om det er den ene eller den andens fortjeneste, det, det vil jeg ikke, fordi de skifte skiftet og træner i, i det her opadgående forløb. Jeg skal jo så også lige slutte af med at sige, at en af de bedste kampe, jeg så i sidste sæson, det var en første divisionskamp. Formentlig den sidste, imellem Viborg og Silkeborg, som en 3-3. Altså, jeg synes, det var en fantastisk fodboldkamp af to øh, hold, som kunne spille frit, fordi de var at op, begge to, men alligevel spille en fantastisk kamp, og jeg synes, de har brugt meget er det inde i ligaen. Så Vibor er meget velkommen tilbage i Superligaen set fra min stol. Ja, der har været meget kvalitet med de to oprykkere ind. Nogle vi til gengæld skiller ud på sæson efter sæson, for jeg føler jeg snart. Jeg ved ikke, om du kan regne det ud, Anders Christian. Det er OB. Vi, de fik ny træner fra sommer. Hemmingsen har nu været sportschef i klubben to år her, når vi runder nytåret. Der kommer en ny fodbolddirektør oveni til januar, en svensker. Det er som om, at OB ikke rigtig rykker sig nogen steder hen, uanset hvor mange gange de skifter ud på trænerposten. Den der top 6, som jo er en del af deres nye strategi, der skal de være en fast bestanddel af. Den glipper næsten hver gang. Hvad er det, der er galt i OB's indre? Fordi det må man jo snart gå ud fra, at der måske er, når det ikke hjælper med trænerskiftene. OB er jo en, en, en, en historie, kan man sige, igennem en, en, en række sæsoner. Altså, vi skal jo helt tilbage. Vi skal 10 år tilbage, dengang OB virkelig brugte penge. Og Indtet, øh, udenlandske spillere, øh, øh, øh, ja, øh, dygtige spillere og, og spillet med om mesterskabet. Og, og sidenhen, øh, efter man så sagde, okay, nu bliver vi nok nødt til lige at bruge lidt færre penge og lige få tingene til at hænge fornuftigt sammen, hvad jeg godt kan forstå. Så kan man sige, så man jo aldrig rigtig kommer op igen, og lige meget hvor mange ønsker og målsætninger man har formuleret og om, man nu skal man op i den øverste række, så må man bare sige, også denne her halvsæson. Må være en stor skuffelse for UB. Øhm, de når ikke, øh, efter min bedste vi er top 6 øh, slutspillet øh, Og øh, der er nu der kommer nye folk til, der kommer, som du siger, en ny sportsdirektør også. Øh, der, der, skal, der skal også mange møder, tror jeg, og der skal muligvis også findes nogle penge, fordi de har brug for, at øh, igen, igen, igen, øh, genstarte øh, deres projekt. Og så skal man måske også uh, kigge mod andre klubber, fordi nu siger du, at der skal flere penge. Øh, men øh, uden at jeg sidder med øh, hver øh, klubs øh, økonomiske formål øh, og muligheder, så rendes jo en klub, som har formået at lave resultater øh, og kommer vel fra nogenlunde samme niveau som OB, nok også lavere en OB-lynge. Øh, hvad, hvad kan man gøre som klub, når man sidder så fast i et eller andet dønd, man ikke kommer ud af, nu er det snart 10 år. Ja, og, og OB de, de står jo med et skræmmebillede foran sig, det at blive til en ligegyldig klub, bortset fra fans. Er de ikke blevet det? OB? Jo, men det er alligevel sådan et hold, når sæsonen starter. Hvem er subtoppen? Hvem er det, der kunne risikere at op i år? Altså at, at blande sig helt i toppen? Det nærmer sig det tidspunkt, hvor vi nok ikke, hvor jeg ikke må heller sige tager OB med, fordi jeg bliver ikke ved at jeg kan tro på den. Jeg synes nogle kampe, når jeg så ser de spiller, så synes jeg egentlig i perioden de spiller godt og jeg sådan tænker, at de har faktisk også et godt hold. Men outputet det bliver bare, altså de, de får ikke sejre. Og på et eller andet tidspunkt så er jo nødt til, altså nu, nu nævnte du vores egen, eller min egen klub tidligere, var ved at blive til nogle grå mus osv., og, og det er jo det værste hul, man kan falde i, hvor det kun er ens hardcore fans, der bliver ved med at synes, at det her det er et godt projekt. Og derfor det er det guldværd for OB, at vi har flyttet os i år, deroppe, hvor vi har flyttet os op. Er OB et hold, som du øh, tilrettelægger din øh, kalender efter at Nej. kunne se fjernsynet? Nej, det er det ikke. Øhm. Og, og i OB må man nødvendigvis... Sæt sig ned, roliggardinerne lidt ned, og så sige, nu har vi skiftet træner, vi har skiftet sportschef, vi har skiftet spiller, og vi har gjort bu, og vi har gjort bøge. Hvorfor er der ingenting, der hjælper på at komme derop, hvor vi synes, vi skal være? Og det kan jo så være, at man skal begynde at kigge på, er det så andre steder i deres organisation, at der skal til at være et nyt blod ind. Og, og det der må man nødvendigvis ind. Fordi nu kigger jeg ovenover det, der hedder sportschef, og det, der hedder træner, og så ser hvem er det deroppe, der sidder og har en mening om, hvordan den her klub, den skal styres. Måske skal man gå derind og sige, har vi, nyt for, har vi brug for nyt blod her? Fordi det er for lang tid. Og, og som sagt, det værste hul, vi kan falde i, også der synes, vi er traditionsklubber, og også der skal være der, og også der en gang imellem popper op, det at blive grå mus eller blive et ligegyldigt hold. Det er det værste hul vi kan falde. i, og jeg synes, OB OB står på kanten. Men I snakker egentlig begge to om, at de skal genopfinde sig selv. Øh, Jamen, vi har set mul, vi har set uh, nye ejerskaber i forskellige nej, klubber, og det, det kan være, at vi skal til at tage ja, fat i det, den, Elskristen. Det, det, det, det ved jeg ikke. Det er er ikke indsigt nok i OBs indre forhold til at udtale mig om. Men jeg, vil, jeg, jeg, jeg luftede lidt den måske lidt... Øh, skæve øh, tanke over for Michael Hemmingsen, da vi havde ham i programmet. At jeg, jeg, jeg tror, OB mangler en, en, en, en, en, en konkurrent at slås med. Altså OB er jo virkelig begunstiget ved, at de ejer, om jeg så må sige, hele Fyn. Øh, der er ikke nogen konkurrence mere. I gamle dage var der B909, og der var b 13, og der var sågar Odense så KFM og, og Svendborg og you name them, UKS. Uh, nu er det endt nede i et eller andet, der er OB, de har sat sig på det hele. Vi andre, vi slår dagligt. Altså i OB har Viborg og, og Midtjylland, som de hader og som de skal måle sig med hele tiden. Uh, FC København har Nordjylland og Brøndby og Lyngby inden for rækkevidde, hvor man slås om talenter, man slås om alting. Uh, OB's selvforståelse er, at man er en stor klub, men. men vi skal jo mange år tilbage for at finde, at de har vundet noget. Øh, og og, og, og jeg, jeg synes måske, de savner til daglig. Jeg, nu følger jeg ikke med i den lokal presse, men måske bliver de nødset lidt for meget af, af fynske medier, eller hvad de hedder alle sammen. Der er ikke rigtig nogen, som kan slå dem oven i hovedet, øh, når de har tabt om søndagen, fordi vi holder i virkeligheden alle sammen med Fyn. Ikke? Øh, jeg ved det ikke. Øh, et eller andet sted hænder de måske sejret sig hjælp på Fyn, og øh, er ikke sultne nok, er gærige nok, øh, aggressiv nok øh, i det daglige arbejde. Og jeg er på hvis vi spørger dem, så synes de, de har prøvet det hele. Det vil bare ikke lykkes for dem sådan lige i øjeblikket. Jeg har det lidt som Jeskristien. Jeg, jeg kan jo ikke kende dagligdagen i Ådalen, eller hvad, hvad man skal sige, men, men et eller andet skal der jo til. Altså, de er nødt til at råbe og skrige eller gøre et eller andet fuldstændig vanvittigt. Fordi nu har de forsøgt at være OB længe nok. Altså nu må de prøve at gøre et eller andet vanvittigt. Og hvad det er, det ved jeg ikke. Men det må de jo selv finde. Lad os hoppe videre, og så kan vi komme ned til nogen, der har gjort noget vanvittigt. Måske lige om lidt, men Nordsjælland skal vi lige have inden. Og Nordsjælland har jo på ingen måde haft det stort efterår, så der er måske heller ikke så meget at sige om dem andet end... Øhm de skiftede sportschef først på året. Jan Laursen uh, trådte op som bestyrelsesformand. Uh, det, hvad kan man sige? De, de sælger guldfuglen Kamaldinen i sommer, samtidig med, eller senere i, i, uh, i uh, hvad, transfervinduet, sælger de så uh, deres definitive anker i Peter Vindal. Uh, Niels Christian, hvis Nordsjælland ikke skal risikere at komme ned i problemer i foråret, altså sådan alvorlige problemer, uh, bliver de så nødt til at gøre noget uh, ved det her målmandsissue? Uh, yeah, ja, eksempelvis. Ja eksempelvis. Altså man kan sige, de har jo stadigvæk en meget rutineret spiller i Kian Hansen i det centrale forsvar. Han har så også... Når han kan spille, ja. Når han kan spille. Og det er jo også et problem, at du har en så en ankermand, der skal være både kaptajn og styremand. Han er inde ude holdet hele tiden. Hvor lang tid holder han? Øh, de har objektivt et målmandsproblem, efter de solgte øh, deres øh, dygtige målmand. De har fået sådan en sprællemand ind i målet. Øh, PT. Og det er jo bare det, at øh, det centrale forsvar og målmanden, vi taler om der ofte, hvis det kniver lidt, øh, så må du ligesom øh, lægge basis og, og sikre din defensiv. Ja, det kender vi Flemming Pedersen godt nok til at vide, at det that will never happen. Vi spiller fodbold, som vi gør i, i, i Nordsjælland. Stor respekt for det, men der må man så bare sige, at kvaliteten har ikke været til mere, fordi det er jo ikke sådan, at Nordjylland har været uheldig i kampene. De er blevet spillet ud af brettet senest her mod OB, der er kampe, hvor de, man, man, man spørger sig selv, om det er et amatørhold, der spiller. Det har virkelig været en skuffende sæson fra og Jeg ved ikke, om de kan trylle nogen op nede fra, fra Afrika, der, der kan løbe hurtigt uh, og, og lave nogle mål for dem. Fordi det har jo også knebet uh, voldsomt meget. Så jeg synes, de har virkelig en udfordring. De skal selvfølgelig prise sig lykkelige over, at der måske er to hold der er dårligere end de er, men det kan også hurtigt i Som sagt, jeg er overvist om, at vi kommer til dem både veile og sønderjyske. De går i fitness nu og de kommer ud og prøver at slå alle de hjælp i de kampe der er så Så det bliver et svært forår for Nordsjælland. Ja, Lynge, for det er nogle unge fyre der skal stå den igennem eller stå den hjemmes der. Men men det, det der kan ske i Nordsjælland nu. For jeg tror ikke, de rykker ned i år. Men der kommer også en ny sæson. Det er jo, at hele den måde, de vil agere på som klub, som virksomhed, det er jo, at de unge spillere, afrikanske spillere, de kommer ind omkring. De skal sælges dyrt. Det er hele det, der er deres, deres grundlag. De starter jo ikke en sæson op, tror jeg, med at have en mening om, at de kan blive mester. Måske er det heller ikke medaljerne. Formentlig top seks. Allermest fordi hvad? Fordi når du spiller der, så er dit udstillingsvindu bedre, end hvis du spiller øh, og så bliver, uden og ryk ned, men spiller i den laveste kategori. Fordi der er forskel på at spille for 2700 tilskuer et eller andet sted, og der sidder agenter på tribunen, og så spille, hvad den det er nu, Brøndby Parken, Aalborg, eller hvor er det hen, hvor der er lidt gang en. Fordi det har vi andre prøvet, når vi er ude og se en fodboldspiller. Jeg har prøvet at sidde på en lille stadion, hvor der ingen tilskuer er, og så skal bedømme spiller, Altså det, det hele hele spillet. Så jeg og kigger. Jamen her kunne alle vores spillere jo også godt spille. Altså der sker jo ikke en fisk her eller sådan et eller andet. Så Nordsjælland risikerer at komme til at stå et sted, hvor de absolut ikke bryder sig om at være. Nemlig at deres udstillingsvindue, det ikke er godt nok. Og hvis de når dertil, så får Nordsjælland et gigantisk problem. For så er de enten nødt til og leve med det, og så måske rykke ned, og så bliver det endnu større, fordi så er det første udspillere, de skal til at sælge. Og den anden del, det er, at de måske også må se i øjnene, at vi får tid til anden er nødt til at gå hen tre etablerede spillere på et højt niveau, for at vi kan bære de otte andre. For lige nu har Nordsjælland ret hurtigt i mit univers, det er det, jeg bedst kan vurdere, for nu ved jeg godt, jeg har sagt det flere gange, men jeg kan bedst vurdere, hvor jeg selv er hen da de flytter sig fra hver hold, jeg gerne vil se, og som jeg synes inspirerer mig, til at være et hold, der kommer over i den kasse, vi har at snakke om nogle gange. Jeg nærmest lige glæder med dem. Altså, jeg, jeg ser, når jeg ser dem spille, så spiller de kvarterer, hvor de spiller godt, men de har ikke den x-faktor lige nu, som Nordisland skal leve af. Det kan være Mikkel Rygaard, som er vendt hjem kontraktløs, skal tilbage til Nordsjælland. Vi må se, hvad der sker i januar. Sønderjyske skal vi altså lige omkring, og det skal vi jo for sig et efterår. Sønderjyske har haft gang i, eller sig et år. Hejsens farvel var jo faktisk også i det her kalenderår. Det føltes som lang tid siden. De er gået 10 måneder uden en sportsdirektør nu. Esben Hansen så er blevet kørt i stilling som ny sportschef, han starter. Øh, ja, i den her uge. Jo. Øh, hvad er det for et øh, job, som Esben Hansen træder ind i, der hvor Sønderjysk er lige nu? Ja, start helt forfra. Det er spændende ikke? i hvert fald. Ja, helt forfra, vil jeg sige. Øh, Det er klart, det har været et forfærdeligt år, øh, både sportsligt og organisatorisk, øh, for, for, for Sønderjyske. Øh, man, igen, så må jeg tage lyngesord øh, for varer. jamen Jeg kender jo ikke hvad der foregår på de interne gange. Men det er klart, når man ser det udtryk, som Sønderhus skal komme med på banen, så, så ligner det ligesom det, man har indtryk af, at der har været i kulissen. Øh, mere eller mindre, øh, jeg ved ikke hvad, øh, Hawaii-fodbold, eller øh, Hadda Brille-fodbold, hvad kalder man det? Den ene hånd ved ikke rigtig, hvad den anden gør, og mente i øvrigt noget andet i går, end man mener i dag. Øh, vi har også øh, jo den problematik inde, at der er et udenlandsk ejerskab, der er kommet ind. Og jeg har ikke helt forstået, øh, hvad der foregår, fordi der kommer også mange forskellige meldinger, som man prøver. Det er jo noget interessant, synes jeg, for også at følge med i, de steder, hvor der kommer udenlandske ejere ind, som åbenbart mener, at øh, fodbold skal både, øh, det management, der skal være, og den måde, man skal spille på, hvordan man skal agere, forretningen skal skrues sammen, skal gøres på en helt anden måde. Øh, der tillader jeg mig, godt nok, det kan man jo gøre, når man er gammel, og være en lille smule skeptisk. Fordi øh, hvorfor lave noget om, der har fungeret godt? Altså man må sige, at har jo trods alt leveret nogle rigtig dine resultater i Superligaen måske over deres niveau i en længere periode. Og så kommer der gået døde med nogen og siger, at det glemt alt, hvad jeg lærte. nu skal vi lave det hele på en anden måde. Jeg forstår det ikke. Uh, og det gælder jo så også det der er foregået i Esbjerg, som godt nok er i en anden række. Uh, jeg ved ikke hvad der foregår i Sønderjylland. Har vi uh, solgt uh, landstelen igen til udenlandsk kapital <laughs> eller hvad, hvad er det for noget? <laughs> det går helt op til vejle. Uh, det, det er et mysterium og uh, der er ingen tvivl om at uh, de bliver nødt til. Nu taler vi om at nogen skal sætte sig ned og tale sammen. Det skal man altså også i at finde ud af, hvor er man henne og hvordan kommer man videre herfra, for ellers falder det der korthus fuldstændig sammen. Er det et sundhedstegn trods alt, Lønge, at øh, nu er har C.D. Esben Hansen som sportsdirektør, han har jo ikke været det før, han har trods alt taget en juristuddannelse undervejs. Han er advokat, øh, jeg ja, jeg gerne det. Ja. det, er, det. Øh, er det et sundhedstegn, at man vælger at tage en, en, øh, en dansk sportschef, øh, som, som har en vis øh, ballast, sådan rent øh, uddannelsesmæssigt, øh, som også måske var, eller han var jo en spiller, der var sådan meget øh, ned på jorden, meget Øh, det var ikke de store armebevægelser, det var hårdt arbejde. Øh, kan, vi, kan vi lægge noget i det? Ja, vi kan lægge det i det, at jeg tror, det er en bevidst handling. At de tager den type, du lige har beskrevet. Mm. I forhold til, at Dennis Christian, også ind på nyt ejerskab og udenlandske ejere osv. Og så har de sagt, hvad er strategien så i forhold til det? Hvordan får vi flyttet fokus fra det, der lugter over bagved? Det gør vi ved at, at tage en Jespen Hansen ind, som har et godt navn osv. Eller i hvert fald uplitten navn. Mm. Men han kommer også ind som ny på det marked, eller i, den, i det job. Og han kommer ind, og måske skal være med til at forandre noget, eller genopfinde noget, eller hvad man, man nu skal, skal kende det. Skal ansætte en ny træner også? Fordi hvis jeg husker ret, så er det 10 point for 17 kampe. Altså når man får 10 point for 17 kampe, så rykker man ned. Og jeg tror, de rykker ned. Og hvis Sønderjyskud rykker ned, hvad er det så for ejerskab, der er der? Hvad er det så, de vil? Vil de så leve af det, som jeg altid har mistænkt nogle af de der ejerforhold med, at det handler om at få et eller andet koncept skruet sammen, så vi kan sælge spillere osv. Og jeg ved ikke, om det er det, der foregår nede i Sønderjyske. Men fra at være et sted, hvor samtlige klubber, og det er alle inklusive, ikke ret gerne vil nedspille og spille, og i hvert fald have usikre forventninger om, hvad bliver det her for noget, fordi de jo svære at have med at gøre, specielt øh, på hjemmebanen. Så de er det jo blevet et sted, hvor man sådan tænker, okay, hvis de rammer lige den dag, så kan vi godt få det svært i dag. Ellers, ellers er vi jo ikke bange for at være der længere, eller bekymrer for at være der længere. Jeg synes, de står skidt. Jeg synes, de... Nogle gange, når jeg har set dem spille, så tænker jeg, ah, deres hold på papir er heller ikke helt skidt. Og på hjemmebane i Sønderjylland. Men så synes jeg bare, de skuffer den ene gang efter den anden. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke over... Oversku, hvordan de skulle redde sig. Men kan vi konkludere, at de ejerskaber, der nu har været i Sønderjyske, øh, Esbjerg, Vejle, øh, i forhold til de mange danske klubber, der sidder og overvejer, skal vi lade noget kapital komme ind, det har vi jo også snakket med andre øh, klub, øh, ja, klubledere om, øh, er det så dårligt en reklame indtil videre, at, at I tror, der er nogle klubber, Åbe kunne det også være, der trækker følehorne lidt til sig lige vil se, øh, om de der udenlandske penge er altid er en god idé? Men, jeg vil godt lige sige to ting. For det første, for lige at vende tilbage til Sønderjyske. Jeg kender Esben Hansen som en aldeles fin fyr og en dygtig fyr. Han får kamp til ikke så meget hård, har han heller ikke mere. Men Uh, han, Jeg er sikker på, at han skal ind og, og sætte struktur på det der. For det, det, det mangler der helt tydeligt i Sønderjyske. Og så må man jo håbe som lynge siger, ejerne, eller han har, under ansættessamtalerne, har haft nogle dialog med, med ejerne om, øh, hvad hans kompetencer er, og hvad hans, øh, hvad hans ansvarsområder er, og hvad hans råderum er i det her. For ellers så bliver, det, så bliver det et håbløst stykke arbejde. Så det er store forventninger til, at han kan gøre, så må vi se, hvad der kommer ud af det. Med hensyn til det der udenlandske ejerskab, jamen der er jo nogle eksempler på, hvor de, hvor de er dygtige. Altså Midtjylland klager jeg vel ikke over Bentham, går jeg ud fra. Men der er man indtryk af, at det er skruet sammen på en anden måde. Ikke? Men det er så også som at det fungerer meget godt i Helsingør. Nu må for lige at gå en række ned. Så selvfølgelig er der eksempler på, at udenlandske ejere kommer ind og kan være med til at forbedre kapitalgrundlaget, hvilket alle klubber har brug for. Men de der øh, øh, forrejelsesscenarier, der har været i Sønderøske, i Esbjerg, øh, for så vidt også i Vejle, som vi kommer til, øh, det bør give mange klubbedelser rundt omkring i landet øh, anledning til lige at øh, klappe hesten et øjeblik, og ikke bare lige kigge på, om der ruller nogle penge i kassen, men hvilke, hvilke vilkår og betingelser, der følger med. Vi skal videre, fordi vi har jo noget, vi skal nå. Vi ja. har også en jule for, vores lynger, ja, for og dækket op til, ja, for <laughs> som vi glæder os til. Øh, Vejle skal vi lige runde. Øh, Lyng er øh, Vejle øh, ligaens dårligste hold? I dine øjne. Ja, det, tabellen lyver jo ikke over efter så mange kampe. Det er de. Og jeg synes også, når vi ser dem spille, så synes der er alt, alt for mange udfald i stort set alle kampe. Og jeg vil gerne sige, at det er nok det, der gør man mest ondt det er, at veile de lande der hvor de er. Vejle har altid været min klub nummer to i Danmark. Nå, fordi, det var en overraskelse. Jo, men fordi, nå, fordi. Jeg troede du ja, Nej, det er sådan skalkeskud. Det er sådan skalkeskud ja, jeg er, har haft i dag. Det dyr skruper Den lederskab som de har haft igen mange år og igen vores tid, Aigil Jensen osv. så videre har altid stået for noget for god fodbold, en ordentlig klub, og noget man kunne regne med, og et og besøge osv. Og jeg synes, de har sat det hele fuldstændig overstyrt. Sådan at, jeg vil sige, de er, de er nærmest ikke engang i top 12 i mit univers over klubber, som, som jeg respekterer for den måde, de arbejder på. De er far away fra, fra mit fodboldlandskab i Danmark. Jeg tror aldrig, jeg skulle komme til at sige det. Jeg har kendt eller set dem udvikle så mange dygtige spillere. Vi skal ikke så voldsomt mange... Ah, vi skal nogle år tilbage, da de også repræsenterer sig på landsholdet og så videre. Ikke? Og i dag, for mig, for mig der er de væk. Altså, hvor, hvor kommer de der unge, dygtige dreng til at spille hen? De spiller ikke på Vejles første hold i hvert fald. Så der er sket et eller andet. Og jeg tør ikke at have nogen mening om ejerskab eller ikke ejerskab, hvad det er, der foregår foregået vejle i mit univers, der de bare... De er næsten væk, og de rykker ned. Og hvis de rykker ned, så vil jeg gerne se dem vinde, slå en kolbøt, og så komme tilbage med det samme. Så det er en meget hård dom, jeg giver dem. Men det er, fordi jeg er så skuffet over, at min hjerteklub nummer to, de lande der, hvor de landet. Har jeg, jeg har skidt med det, men sådan er det bare endt. Og lad os så strække stregen øh, for Superligaen der, for Lyngen, der er faktisk kommet et spørgsmål fra Michael Bank, der spørger dig: du, du, Nu snakker du om Vejle som en nedrykningsfavoritter. Hvad stod der i plan B den dag, vi, og jeg er gået fra det OB, var sekunder for at ryge ned? For sådan en skal man jo også lave. Jo, men vi, vi havde, var selvfølgelig, jeg var begyndt at spekulere på, hvad er det er for en trup, vi kan have, hvis nu det er sort, det skulle ske. Og, og det var jo ikke vores fortjeneste, i hvert fald på den sidste eller anden sidste spillerunde, at vi ikke rykkede ned. Så selvfølgelig var man begyndt ikke øh, i det store rum, ikke overfor spillere, ikke overfor træner, ikke overfor ret mange. Men jeg var begyndt at spekulere på, hvad er det egentlig, der skal ske? Hvem, hvem kan vi egentlig beholde de her? Og jeg havde jo sådan hørt lidt på rygtebasis, hvad bestyrelsen mener omkring budgetteren, hvis vi rykkede ned. Så det var også, noget, jeg var sådan begyndt at forholde mig til, hvordan får jeg lukket det hul med mindst mulig smerte, sådan at vi kan have en forventning om, at vi kan komme tilbage igen. Så altså, i, i dag, tænker jeg nogle gange på, det er jo egentlig utroligt, man overlever den der periode, som jo gik på to, tre, fire måneder. For vi lå der jo og hang fast i, i lige i i meget lang tid. Det er egentlig utroligt, man, man overlever det. Fordi når det er ens hjerteklub, så er der flere ting, man synes, man har ansvar for. Så har man ansvar for, hvis nu vi rykker ned, så er det i min tid osv. Altså, det spiller aldrig nogensinde ind i mit hoved. Hvad kommer det så til at betyde, at du som en næste år eller et eller andet. Det var slet ikke den betydning, det havde. Men det var. Hvordan er det, jeg kommer til at aflevere det her i første division, på det tidspunkt, at der kun tre hold, der ikke prøve at rykke ned, og de er der jo stadigvæk de tre hold i den tid Superligaen de har været. Så hovedet var fyldt op med alt muligt. dom og så en sjældent gang, så poppe solen op. Nå jo, men vi kunne jo også vinde de to sidste kampe, så rykker vi ikke ned. Men... Det var jo nødvendigt at være, også i det sorte hul, for det var der, vi kunne lande. Og så kan det jo ikke nytte når man, man de næste 14 dage går og sender signal om, at man er ikke kan ske, om, hvad der skal ske. Og jeg tror, jeg har, når jeg fortalt historien, fem minutter før tid, da vi er bag 0 Og de andre resultater, de er ikke lige noget som helst. Ja. der var jeg begyndt at spekulere på, hvad skal jeg sige til den, journalister, når de kommer? Hvordan er jeg for en facade, der får mig til at acceptere, at vi rykker ned? Men når de også kan mærke, at der er også lidt lys i øjnene, vi skal bare lige have et år, så er vi tilbage, der kommer til at ske det her. Det er ikke verdens opgave. Det bliver det selvfølgelig heller ikke for nogle af dem, der rykker ned til sommer, men der er et Ej, man, til. Man, man kan jo tilføje, at det er blevet en lille smule bedre, end det var øh, i den periode, som Lyngen beskriver, fordi nu er der jo øh, i den nye tv-aftale lavet det, der hedder en faldskabsordning, ja. som jo gør det lidt lettere ja. at være sportsdirektør og bestyrelse, at øh, når holdet rykker ned, så får man trods alt nogle penge med, der går at det ikke går fra en hel masse til ingenting øh, i løbet af 0,5. Øh, men derfor er det stadigvæk øh, ikke nemt at rykke ned. Og vi ser jo eksempler, øh, vi kan bare se, hvordan øh, øh, Horsens Esbjerg i øjeblikket har det i, i første station. Det er ikke nemt at øh, se Hobro, som for ikke længe siden var, var øh, et stort hold i, øh, i Superligaen, Så øh, det kan meget hurtigt vende, og det er også derfor, at man er, kan være lidt bekymret over det, der er sket i Vejle og i Sønderjyske. Øh, fordi det er ikke noget, man lige vender ved at øh, knipse med fingrene. Vi bliver nødt til øh, at komme videre, fordi øh, jeg øh, har jo lovet, at vi kommer omkring efterårets handler. Ja. For det er jo købmandskab. I to først og fremmest er kendt for, i hvert fald for os, der, kan, der ikke kan huske alt for langt tilbage. Øhm, og Niels Christian, når vi får en gæst ind, så plejer vi jo at spørge til øh, røverkøbet. Øhm, men hvis nu du skulle sige, hvad røverkøbet op til den her sæson har været, har du så et bud på det? Ja, så vil jeg sige, at det er meget svært at finde. <laughs> der, det, er, røverkøb, ja, der, har svipser, der har været flere ikke-røverkøb eller flere svipser end Ja, der har været flere røverkøb. Øh, øh. Når vi taler om råderkøb, er det jo ofte øh, spillere, som går ind og øh, gør en forskel fra, nærmest fra dag et og siger, hold der op, det er fandme godt fundet. Han passer lige ind på det hold der, og det gør godt. Øh, selvfølgelig er der nogle eksempler. Øh, Kevin Diggs i FC København øh, har internt en et stykker her for en lille, halv, en lille måned tid siden. har jo været øh, et, et godt køb fra FC København øh, på, på den plads dygtige spiller. Jeg synes også, at Randers henter Mathias Grave i, i OB øh, og har været med til at supplere ind i forvejen øh, homogen truppe. Vi taler om Randers. Randers øh, øh, jeg synes, øh, kommer vi måske til, når vi skal rose. Jeg vil godt rose Søren Petersen og, og Thomas Berg igen, for at have bygget videre øh, med, med, med gedigent arbejde, som man kan se på holdet. Øh, men det store og røverkøb øh, i, i Superligaen. Øh, det kan godt være, at jeg har været opmærksom, men jeg har ikke rigtig fundet det. For mit bud var jo Stefan O'Day fra Randers, som jo bliver, det er mere fordi Kevin Dix havde vi jo set i Superligaen, så han er jo på den måde ikke en overraskelse. Han, Ej, han starter så en lejeaftale, er... ikke, og så jo, jo, jo. han det godt, det har Men O'Day bliver på. jo hentet ja. ud af det blå, ja, og, og de ja. store klubber herhjemme ser ham ikke, og alligevel Lyngge, så har han altså lavet nogle vigtige mål, både øh, i ind- og udland for, øh, fra øh, for Randers. Er det ikke godt se af Søren P? Jo, og han ligger jo også i, i, i den gruppe, vi, vi skal nævne. Men jeg synes heller ikke, at når, når spørgsmålet kommer, at det så lige bang, det her, det sneer. Det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg synes, det har været et samlet set, et transfervindue med en flot karakter, vil jeg sige, på det jævne. Vi, vi kan sige, altså en af de ting, som hvis man, et godt transfer, det er selvfølgelig ikke bare en spiller, som vælter hele verden, men som betyder meget for holdet. Jeg synes, at Silkeborg Lars den har jeg været lidt inde på. Jeg synes faktisk, det, det er godt set, fordi han fylder godt på det hold. Jeg synes rent faktisk også, at prip med de betingelser, der er i den handel, for det handler det også lidt om. Altså, hvis, hvis man laver en god handel til 30 millioner, så skal man også huske at tage det med i det spil, er det så et 30 han eller burde han kun have kostet 10, men han er en god spiller. Jeg synes, Pryp, som er jo kommet ind på en, en fornuftig ordning i Europa, jeg synes, han har gjort det godt, men endnu heller ikke en spiller, hvor til stor bøg er nævnt, det er en succesfyldt. Der, der, der mangler noget endnu, nogle flere kampe på, på højt niveau. Så jeg, jeg, har, jeg har sådan, jeg har lidt svært ved og sådan skamros nogle af, af mine tidligere kollegaer. Men fandt for... nok, vi skal heller ikke lede efter noget, der ikke er der. Så skal vi ikke bare øh, smide den til hjørne, og så må vi så må hive den frem øh, ved en anden god cool lejlighed og tage supersalget i stedet for. Mm. Supersalget kan vel ikke være så mange forskellige, set med sportsdiktørøjne. Jamen jeg vil sige, vi taler om transfervindue, ligesom vi siger, der måske ikke har været de kæmpe store indkøb, der har jo været nogen, der har brugt øh, rimelig mange penge på, og de er bare ikke slået igennem nu. Det kan jo lige vende tilbage til om et øjeblik. Øh, for det er jo ikke første gang af, af, af det tilfælde. Øh, men til gengæld har der jo i Superligaen været ganske mange store sag. Og det hører jo også med til forretningen at sige, jamen har vel mange, rekord, øh, mange klubber rekord, har solgt spillere for meget store beløb øh, i, i vinduet. Og øh, det er jo også med til at generere økonomi, som i et eller andet sted, det er ikke bare noget, man starter bare med at kaste dem alle sammen ud igen. Man tager dem ind, nogen kommer ind i driften, nogen kommer ind og ligger øh, klar til at kunne bruge, når man finder den rigtige spiller. Jeg synes faktisk, at danske klubber har lavet meget, meget fine øh, salg i, i transfervinduet. Super Supersal i, i Jo, dig, jo men ja. at det er jo klart, at når man sælger spilleren af, han af 100 millioner, så stikker de altid ud. Og det er jo klart, at Daramis salg øh, til Ajax er et meget stort salg. Uh, men jeg synes jo også, at uh, formentlig har fået rigtig mange. Det er ikke altid, man kan finde ud af, uh, de der interne handler, når ejeren sad på begge sider, hvad, hvad det egentlig er. Men der er jo ingen tvivl om, at franco ikke har, har kostet mange penge. Uh, og jeg er også sikker på, at de har fået gode penge fra Anders Dreyer og Alexander Scholz. Det er jeg sikker på. Og så Lindstrøm øh, selvfølgelig. Og så Jesper Lindstrøm fra, fra Brøndby, som er et stort salg. Og okay, din men. formentlig også. Selvfølgelig. Det er, ja, ja, fordi, det han blev solgt så tidligt i Men vinduet. det er jo så øh, længere tilbage, ikke? Ja, det er faktisk samme vindue. Han bliver bare solgt tidligt, ikke? For han kunne være solgt... Jo, for Jan Larsen kommer ind og fortæller os i februar, at han kunne have solgt ham historisk ja, det det. i januar. Ja, ja. Og så bliver han faktisk solgt Vi gamle mænd kan ikke jeg ikke huske. <laughs> og heller ikke, vi altså, gamle damer. Jens Krejsen har ret, at hvis vi flytter salgsdelen 10 år tilbage, og så ser på, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad blev der solgt for den gang, og så nu, så, så er det jo... To vidt forskellige ting. Om det skyldes, at markedet har ændret sig, at synet på spillere i den danske liga har ændret sig, eller de er blevet dygtigere. Jeg tror måske meget på det, det første. Og at en del klubber har muskler til at sige nej lidt længere tid, end man kunne tidligere. Fordi nogle gange, der var, det jo, der var man jo presse på den måde, at eller vil sige, at modparten vidste eller kunne godt mærke, at man ikke kunne stå imod ret meget, ret længe. Hvis man sagde 20, og de sagde 8, så vidste de godt, at ikke er sandheden nok mere på 10, end den ligger på 18. Fordi, og agenterne er også gode til at fortælle dem, at de har ikke har råd til at sige nej til 10, eller de de ikke har råd til at sige nej til bu eller brød. Men det har ændret sig, og vi har nu nævnt en række her. Det ville jo egentlig være interessant, hvis man kunne få den endegyldige sandhed og så se, hvad er det hele lagt sammen? Altså hvad er der egentlig kommet ind i danske klubber af cool kasse efter det vindue? Jeg har fået et spørgsmål ind fra en Aske McCurnan, hedder han. Han spørger, og det er til jer begge to, er der en eller flere spillere, I har været med til at sælge, hvor I efterfølgende har tænkt, ham fik vi solgt for billet? Ja... Yeah. Det har der jo altid været. Altså, jeg vil sige, når man er i en situation, så vil man som lønge lige være inde på, øh, så vil man have så meget som muligt for det, og øh, selvfølgelig vil man det. Øh, og en gang imellem, så får man ikke rigtig det, som man, man, man synes man skulle have, og øh, det er bare ærgerligt. Men det er jo fordi, der er andre parametre, der spiller ind. Hvad har man lavet spilleren? Hvad er planerne? Hvor er, hvad er for nogle aftaler, der er? Hvor langt kontrakt? tilbage, hvad er vores egen situation, og det ene med det andet. Der er mange af de ting, der spiller ind, hvor man i den ideelle verden kan bare sige, nej, nej, men altså, kan få de her de penge, så der også lige meget. Der er jo også spillere, der bliver så dygtige, når man sælger dem, at øh, den nye klub sælger dem videre for frygtelig mange penge, hvor man så siger, hold da op, der må man alligevel sige, ikke? Kan du huske en lykke, du har solgt for, øh, for Billet? Mm -hmm. Hvor det har vist sig efterfølgende i hvert fald, du har solgt ham for Billet? Det, det, det er, den del har jeg ikke lige tænkt over. Der kan nok dæmme noget ja, på et eller andet ordentligt. tidspunkt. Men, men jeg, jeg tror, jeg kan sige 100 at jeg har ikke i nuet solgt spillere, som jeg ikke ender med at være tilfreds med. Fordi man skal huske, hvad omstændighederne, de er. Den værste situation, du kan komme ud for, det er, når du har en dygtig spiller, som alle forventer. Der kommer masser af penge ind fra ham. Og vi bliver stinkende rive, når, når han skal sælges. Så er der én klub. På markedet er der kun én klub, der er enig med alle omgivelserne i, at ham, der er en dygtig spiller, han passer lige ind til os. Og det dårligste, du kan, det er at gå i forhandlingsrummet, og så modparten ved, at der kun er én. Og så kan du spørge mig, hvordan skal de vide, at der kun er én? Det ved agenten. Altså agenten er mere på banen, og han er blevet i kontakt af de eventuelle interessente klubber, og han skal nok... Agentens rolle er jo nogle gange lidt mærkelig. Og nu lyder det, som om jeg hader alle agenter. Det gør jeg ikke. De er der bare, og vi skal leve med, de er der. Det spiller. Han kan få en af vores spillere flyttet til en anden klub, er mere tjener han. Fordi modparten har så mange penge, de vil bruge i den kasse her. Og når de kan nøjes med dem her til spilleren og til klubben, så har de lidt mere til agenten. Og det har jeg oplevet. Enten jeg ved 100 procent, eller jeg har haft bange om, Og det betyder, at det værste, der findes i det job, jeg har haft, nu lige vil jeg sige vores job, det kan jeg ikke sige, fordi jeg kun udtaler mig om mit eget job, det er når jeg ikke er her jeg ejer hus. Og jeg har nogle gange været i situation, hvor jeg ikke er her jeg ejer hus, det er hvis vi når vi laver kontrakt med en spiller, har været nødt til at acceptere nogle vilkår, som vi ikke er så vilde med, og så vi så på et tidspunkt kommer til at kigge på de vilkår. At, hvem var den idiot, der lavede den aftale i sin tid? Ikke? Men der skal man bare huske, der var en klog mand, der sagde til mig en gang, Lyngen, lad nu med at pisse dig med det. Husk nu, hvorfor du gjorde det på den tid. Det er så let at sidde fem år efter at være bagklog. Til januar skal der sælges spillere, måske købespiller. Hvad er lige nu, som I ser det, de tre, de tre største salgsemner, vi har i Superliganen? De største salgsemner? Mm. Der jeg... kunne ryge i januar. Uger har I været inde på. Ja. Og jeg tror, Max også stiller op i, i den kø her, om det så er sådan nummer to, eller nummer 3 mm. eller nummer 5, mm. Men nu nævner du tre. heller ikke arrangeret. den, ja. ja. Det jeg synes han er med. Og så på et eller andet tidspunkt skal Vind vel også videre. Det har han sikkert selv i hovedet. Om det er nu, eller FTK og Vind kan blive enige om et år eller to mere, det ved jeg ikke. Men han er i hvert fald i puljen som en interessant spiller. Jamen vi har været inde på det nogle gange, har markedet har jo over de senere år ændret sig. Hvor det tidligere var veluddannede spillere i 25, 26, 27, måske endda 28 års alderen de var topscorer, eller de var markante profiler i Superligaen, jamen det var så dem, man kunne sælge. Så må man bare konstatere, at det var også det, der gør så gældende for Michael Ure, uanset hvor mange mål han laver. At han har alderen imod sig, sådan som markedet er nu. Fordi det klubberne efterspørger nu, det er jo spillere max. 21, 22, 23 år måske, øh, som de selv kan, kan tage ind. Og, og, og gøre noget ved. Og det er jo der, de store salg falder. Det har vi jo set. Nogle af dem, vi nævnte før. Kamaldine, Dharami, øh, det er, øh, Lindstrøm, det er unge spillere, som er efterspurgt i de store ligaer. Og derfor øh, er det også svært at sige, fordi øh, der er nogle unge spillere, som er garanteret meget attraktive for det udenlandske marked. Men hvem er dem, det er lige øh, de får kastet deres kærlighed på? Det er svært at sige. Guds lov er der en kæmpe talentmasse i dansk fodbold, rundt omkring i klubberne. Så der er mange, der kan lave sal. Der handler det jo om lidt is i maven også, fordi finder man de rigtige libhaver. Lynger og jeg, vi havde det jo i gamle dage sådan, at vi kunne sidde stille og roligt, med, hvis det var en engelsk klub, vi havde røret, så var vi klar over sådan nogle andre beløb, vi skulle efterspørge. Ikke? Sådan er det lidt stadigvæk, men der er jo trods alt, som vi har set det, kommet meget store penge i andre ligaer. Altså kan man din til, til fransk fodbold, havde man måske ikke lige set i, i den størrelsesorden. Der er Rami til Ajax, som nu også er oppe at betale øh, nærmest 67 millioner beløb, hvad hollandsk fodbold aldrig gjorde tydeligere. Så der er nogle bevægelser i, i, i markedet, og så er der jo stadigvæk klubber i Østeuropa, klubber i Rusland, der køber spillere for meget store penge. Ikke? Så der er stadigvæk muligheder i markedet. Jeg har det sidste, ja. jeg er, jo, jeg er jo lidt spændende at se, hvor er det så Nordsjælland, eksempelvis som, som dem, der har solgt godt, så når vi kigger lidt tilbage, hvor er de hen i det her vindue? Hvad har Midtjylland egentlig? De har Kajuste, som er ved at ryge sidste I gang. I Og hvem, hvem er det så, de, de ellers har? ikke? Svjæsjanko, han skal formentlig ingen steder, fordi den har de nok klappet af sidste vindue, eller forrige vindue, eller når det nu var. Så hvem er det så, de har? Er det Bermuda op foran? Hvad hedder han? Hvor meget op foran. Er, er det ham? Jeg synes ikke, han har taget det steppe endnu. Så måske får de egentlig heller ikke rigtig solgt så meget i det her vindue. Vi se. Jeg har se. og på det så har jeg et sidste serespørgsmål fra øh, en ung, lovende... Øh meget fodboldinteresseret vi har haft ham i praktik, erhvervspraktik ude på redaktionen men han har altså skrevet ind og sig selv og har skrevet Cornelius Gabe hedder han det kan også være noget med navnet der gør ham så lunde hvor meget sværere er det at forhandle med klubber i vinteren er det en skrøne at det er svært eller er det reelt utrolig svært at få de ønskede spillere i vintervinduet og hvad med at sælge spillere er køber mere desperate og kan man derfor sælge spillere til overpriser altså hvor komplekst er vinterens transfervindue ja transfer vintertransfervinduet er generelt mindre en sommertransfervinkel. For det første er der også kortere tid. For det andet er det midt i sæsonen. Der er ligager, som er i gang. Øh, er i gang. Og så er der ligaer, som holder vinterpauser. Altså, det er jo også det, at den russiske liga ligger stille. Ikke? Og de øh, ligger stille i Norge, Sverige, Finland, øh, Island osv. Og, øhm, og så er transfermarkedet jo ofte skruet sådan sammen, at de største fisk i havet spiser først. Og når så hvis de store ligaer, de store engelske klubber, de fem, top 5-ligaerne, fem ikke er ude at handle, så skal de heller ikke ud at købe spillere. Og så er der mindre efterspørgsel efter os i Danmark, i det, som ikke er så store fisk. Så derfor er transfermarkedet om, om vinteren mindre end der er. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan sælge spillere. Nej, og man kan, kan sige, altså jeg, jeg følger øh, grundlæggende helt enig, det du siger, Christen, men spørgeren har egentlig også ret i den vinkel, han forsøger for os til at forholde os til. Fordi der er måske ikke så mange øh, potentielle køber og sælger i vintervindue, men der er klubber, som sidder med i regnestyk, der siger, hvad koster det, hvis vi rykker ned? Jamen det koster så så og så? Hvorfor går vi så ikke ud og henter en spiller til 5, 7, 8, 10 millioner, hvis vi tror, at på den spiller kan hjælpe os? Så den, den del er selvfølgelig inde. Øh, og der er også klubber, som lander et sted, hvor de kan hverken bue eller bøge, hvis de er lidt retfærdige for sig selv. Og de har en spiller, der gerne vil sted, Og de siger, at hvis vi skal nå i næste vindue og flytte os, så lader os selv ham nu. Fordi det gør hverken fugl eller fisk i den resterende del af sæson. Så, så på den måde... Er der nogle klubber, der kommer i nogle overvejelser, som de jo skal forholde sig til, men når man sidder ude i klubben, så sidder man ikke og har de største generelle forventninger til, at det er vintervindue, der bliver det største. Altså, den ligger hen til, at sæsonen er over, og man skal til at etablere nyt hold osv. Det har også noget at gøre med det, som man måske en gang imellem glemmer, det er, at det jo ikke bare er sådan, at sportsdirektøren nu her, nu i sådan noget... Øh... 1. december. Nå, nu må jeg hellere begynde at finde ud af, hvad for nogle spillere skal vi måtte have, og hvor mangler der nogen, og hvor kan jeg hellere have et møde med træneren, og øh, hvordan noget ledes. Nej, rent faktisk er det faktisk sådan, at klubberne har været i gang længe. Klubberne har skyggehold, de har lister, de har haft scouts ude, de har haft øh, sig hos agenter og, og gud og værmand. Og, så har man et billede af, hvilke spillere kan eventuelt flyttes af spillere, man er interesseret i, hvis man mangler nogen. Og der må man bare sige, at der er ikke så meget, der rykker sig om vinteren, som der er om sommeren. Og derfor øhm, kan man sige, at det er jo ikke fordi, der ikke er noget planlægning om det, men ofte er det, at man, der kan ske nogle ting. Og som vi har talt om tidligere, at der er nogle klubber, der kommer ud af er nødt til at være aktive på transfermarkedet. Jeg gætter på, at FC København vil være aktive på transfermarkedet. Og det har man forberedt gennem, gennem længere tid, så er det et spørgsmål, om man kan lande de spillere, man gerne vil have. Fordi det er sværere måske at få dem ud af klubberne en gang imellem øh, i vintervinduet. Vi vil ved være med vej til. Vi er ikke helt færdige, Lykke, for jeg har en lille julegave med til dig. En julegave? Oh. Ja, det er jo øh, næsten december. Det er det jo faktisk, når vi viser det her program. Det er et første det der er advinskæve. Oh. Det er en øh, signeret, øh, der er en ret fin hilsen til dig herinde fra Ej, Lars Høgh. Det er en, jeg glad En bog fra en, øh, tusind, tusind en mand, tak. som jeg ved du også, du kan lige få lov til at læse for dig selv. Ja, det er jo ikke helt rigtigt. Eller helt forkert. Nej, jeg ved i hvert fald, uden at røbe for mig, jeg godt kan sige til sidst, vi to svingede, skriver han, eller vi to svinger sammen. Hvad ja. er Lars Høg for en personlighed for dig? Jeg synes, vi lige skylder at give ham et par ord med på vejen, inden vi stopper. Jamen, han er jo... Altså, han... Men, men jeg kender ham fra to sider. Den ene fremragende målmand, som alle ved har en karriere i OB uover alle grænser. Altså, hvor mange har spillet 817 kampe for den samme klub. Vi går jo sådan og os lidt i OB. vi har en toppen Bøge, som spiller nu siger jeg, 528 eller et eller andet, og som kun spiller i OB, ikke. Så det understreger lidt, hvad 817 det ene er. Nu er han så målmand, der kan man så rent stå lidt længere, mm. end når man skal lægge piske på højre bakke eller et eller andet. Men den anden del af Lars, der er jo, at han er en fantastisk fyr. Altså man bliver altid godt humør, når man sammen med Lars, fordi... Og det er så måske det mest positive, jeg har sagt om Fynborg i dag, jeg kan godt lide, deres måde at, at, at snakke på. Jeg kan godt lide deres, deres sprog, det synger lidt mere, end vi i hvert fald gør op i Nordjylland. Og han er jo absolut Fynborg, helt Eller fyndboer, helt ud til fingerspidseren. Så det sammen med hans gode humør, som jeg kan ikke huske. Jeg kan ikke huske, jeg har været sammen med, med Lars, og det har været mere depressiv end positivt. Det er næsten altid en positiv del. Og, og da han kom ind i AAB, som målmandstræner. Ja. Altså, du var en, den første, der tager hans coaching ja. ind i Superligaen. Altså, Fyn. Fyn en fynbog, der skal komme til Aalborg to gange om ugen og træne vores målmænd. Vi har jo haft en anden legendarisk person i, i AB, Harbo Larsen, som har haft målmænd i lang tid. Jimmy Nielsen var jo målmand på det tidspunkt for os. Og øh, Harbo og Jimmy, altså, det var som far og søn, de har været sammen utrolig mange år. Og Jimmy, og det har han vel egentlig ret i, synes han har brug for ny inspiration, og det var ikke noget som helst rette kritik i Mojabu. Tværtimod, han har elsket ham i alle de år Og jeg kan ikke huske, om det er Jimmy, der selv foreslår Lars hø. Men vores diskussion går i hvert fald på, okay, hvor fanden finder vi en målmandstræner i Nordjylland, på det her niveau, som, som du skal have, Jimmy. Og så bliver det Lars, og jeg har snakket med Lars, og han kom et par gange om ugen, og det fungerer fantastisk. Han bidrog også med noget til vores klub. Fordi det, det er næsten logisk, når du lukker en mand som Lars ind i klubben. Så har Lars jo uden tvivl altid været OB'er. Det, det siger de 817 kampe. Men han var jo god til, når han kom på OB. Altså OB hans klub, når han var på OB. Og måden han sådan kom ind i klubben på osv. Så vi har vældig stor gavn af at have Lars. Og jeg, siger, jeg kan jo ikke sætte en finger et sted og sige, at på den måde, så gjorde han det anderledes i A og B. Men om han får personlighed af den styrke ind, og vi kan også tage ham rent samtidig, jeg kan nævne nogle andre, så er de også med til at, at, at flytte os en lille smule, og få øje på noget, som vi egentlig ikke havde fået øje på, før de kom ind. Så jo, Lars har jeg ja, meget stor aspekt for, synes han er en dejlig fyr i øvrigt. Kan man sige, det er mænd? Jo, oh, det, det synes jeg godt. Det synes jeg også, han er. Hvor står en legende har vi med at gøre kæmpe, i dansk fodbold? Kæmpe. Altså, jeg har en meget stor svaghed for, for spillere. De her One Club uh, Players, som det hedder i England, de der spillere, som tilbringer hele deres karriere i samme klub og bliver ikke bare uh, er en legende og har bidraget så meget til en, en enkelt klubs uh, uh, meritter, Um, og det, i, i den verden vi sidder i her og, og, og taler om køber, spillere så er det jo lige præcis den type <laughs> spiller, som enhver sportsdirektør elsker alt på jorden fordi man ved, man ved at man får så enormt meget loyalitet og som lønger også er inde på det er jo også den personlighed han bærer med i det job han har haft som målmandstræner fordi han ved hvor meget det betyder at være at den loyalitet han selv har haft for sin klub og sin karriere det er jo også den han bringer ind med de spillere, han har med at gøre. Så helt bestemt en af dansk fodbold, helt største personlighed, afgjort. Og selvom vi godt ved, hvordan Lars har det, så ønsker vi ham alt det bedste. Alt det bedste. Trods alt, og jeg skulle hilse ham. Ja, Eller tak. jeg skulle helt dig fra ham. Måske også dig. Det er helt i orden. <laughs> Tusind tak, fordi vi måtte besøge dig, Lyngen. Nu ved jeg, at du har stået ude i køkkenet hele natten og lavet juleformas det du bruger paint, synes jeg. Op, det er min bidjob, det arbejder her på hotellet Skælesmine. <laughs> jeg synes, du bruger paint. Det glæder vi os til. Tusind tak for øh, jeres tid. Og god jul. Tak lige meget. Og god jul, du. Programmet blev præsenteret af Discovery+. Plus.